Матвій та Єлисей не встигали відповідати на поздоровлення. Поважніші коло Матвія купчаться. «Чому той люд не йде до пана?» «Чому тут тупцює?» – питає Матвій. «Кажуть, оконом ще не приїхав, чи що? Хай йому чистеть, що того наперлося. Погрядці роздеруть, аби то хоч погрядці хватило». І як його та чутка шириться? Диви, ще вчора ніякого слуху, а сьогодні ні сіло, ні впало. Пху! А з хати до хати чутка перекидається. Земля, ось диви, Лебедчук де? І той прочу. Матвія дехто Лебедчуком зве, бо мешкає він на Лебедській землі. «Та, – каже Матвій, – той Лебечук ближче до застав'я, ніж ви. А земля сама тягне мужика, як стерво собак». Вона сама підкаже. «А хай би мені підказала, де грошей взяти!» – грохонув регіт. «О, і то підкаже, коли опориш та засієш нивку пшениці», – вставив свою мудрість Єлисей і, і чверкнув крізь зуби. Один дядько, що сидів дуже низько на якомусь камінці, зовсім невигідно, устав і проговорив. «Бодай би його кольки скололи. Сидиш, сидиш, аж спина стовпом стала». А дома ж роботи до повітря. Хай би вже чи все, чи те, а то чорт батька зна що. А чи й дочекаємось ми сьогодні? Холера його, вибачайте, знає. Ішов сюди Матвій недаремно. Хоч і бідкався він, де має дістати грошей, але надія, що якось то воно все-таки буде, не кидала його». І не встиг він, прийшовши до двора, як слід оглянутись, коли вже його оточили до сядків зотри найповажніших хазяїв. Бо ніхто з них не мав стільки досвіду в купівлі землі, як він, ну, хіба що може Мартин. Але той вже стільки нахапався, що, як-то кажуть, і через губу йому перетого. А без Матвія ні одна купівля не обійшлася. І коли викупляли Томашівщину – Матвій самий, без брата Єлисея, ще тоді ще у Москалях унтерцером служив, дві з половиною десятини за курою. Було сутужно, кості не раз від праці тріщали, але витягнув. Після отой Осовець. І тут дві десятини, та тут вже разом з Єлисеєм. А там знов Лебедщина навинулась, і так усе одно за одним покійний Хведір та Матвій скрізь передвели. Усі громадські справи до пуття доводили. Скільки того попоходилося та попоїздилося, то до Строга, то до Житомира, то до самого Києва. Коли викупляли Лебедщину, Матвій одвіз до Києва мішечок так тисяч двадцять самих золотих імперіалістів, копійка в копійку громадських грошей, і довіз. А це ж вам ризик? Тільки подумайте, що його переболів за ту дорогу, скільки тих нещасть могло трапитись. Однак Бог милував. Такому чоловікові само собою всяк віруйме. Його і сюди, і туди. Чи то довіреного треба, чи заступника від громади. Кого? Звісно, Матвія. Без просторікувань. І він йде, і робить. Тому й тепер юрба чоловічих та бабських свиток оточила Матвія. Громада мусить же довідати, що там і до чого. Чи є той оконом, чи нема, чи думають вони поважно з цією землею, чи так лише качку пустили, аби дурний мужик потоптав трохи чобіт. І почали поговорювати, кого б вибрати та післати до пана. Почали натякати на того, на іншого, а врешті і на дядька Матвія. А кому б, як не йому, краще такі діла знати? Той тобі любого пана навколо пальця обвине. І показний, і розважний, і толк знає. А ну, дядьку Матвію, підіть, ну. Хай йому частець, так тут за гарма дарма чапіти. Але Матвій з місця відмовляється. Він, мовляв, і так не знає, що ще з того вийде, чи буде він ще купувати, а чи ні, бо зв'язався з Григорчуком, а то ж, звісно, півтисячку рубликів треба вилічити. А тут уже Далебі хоч би й хотілося, духу не вистачить, не потягне зі свого господарства більше. Він прийшов лише так собі подивитись, послухати, як то люди купуватимуть, а самий то вже гай-гай».